drive right. you some more Boas tardes señoras e señores aquí desde radio San Bo desde o programa galegos no vais que este vai ser o último programa que fagamos nesta tempada despois virán outros programas que serán pois má men... ver despois do verán serán semellantes a esto ou mellores ya, así que... Damos, como non, as gracias a Dani, moitas gracias, Dani, e aí que o meu compañero Xulio Couchil que tamén anda nas farinas, eh, nas facendo tamén na terra, pois esas letras que bah. de vez en cuando van, van para lá. Vamos a lá. Así que vamos a escutar un pouco, Que xe parece se escuitamos? Pois, primeiro, a lleven vida a todos os escoitantes Moitas Ésta. grazas por escuitar, estar aí queridos escoitantes Vamos a comenzar precisamente quando so, Comezamos con a súa so sintonía Tamén vamos a, a uh -huh. poñer un bocadiño de música Que xa temos preparada Nosso técnico ten aí preparado preparada eh, <risas> De seguida intentaremos conectar con Galicia Para recibir a primeira convidada Que nesta ocasión vai a ser Unha um, persoa da administración Do Concello de, de Sarria Porque sí. precisamente en Sarria onde se fan as festas de San Xoan Máis importantes, quizáis, da toda a contorna De toda a contorna da provincia de Lugo Vamos Vamosala, primeiro música e de seguida vamos aí Veña Baixamos a música de treixadura para, para recibir nada menos que a unha conselheira do, do, do Concello de, de Sarria uh -huh. Jenny, vamos a dar as benvidas e ademais felicitadas moi boa tarde, Jenny Ola, muy boa tarde a todos. Eh, Un placer estar aquí con vos. Ben vida e moitísimas gracias por atendernos. Eh, no, faltaría máis. Eh, Felicitacións por a parte que che toca, porque ti, como responsable dentro do Concello, pois eh, ti veches moito que ver con, con esa organización da, do San Xoan dentro do día 20 ao día 24. Non sei se o 25 tamén fixaste des algo, pero... O 25 este ano solo estuveron as barracas vale, e, vale. Eh, mm, para xa para os nenos este ano no, acabamos no, o 24 no, no, no. Vale. algo pouco habitual Okay. Bueno, pois <risas> pues eso, parabéns e moitas felicitaciones Contanos os co eh, Moitas no, gracias a nos, a nos dixeronos que que as festas de San Joan en Sarria Son espectaculares Pero aparte de que sean espectaculares Contanos toda esa parafernalia que facedes Porque ten moitísimo que ver Primeiro empezando po, po, pues, co, co Pregón que, que, lo, Me parece que foi don, don Jesús Pato Morelo non? Okay. Sí, sí, sí, sí. Carai, nada menos oh, E eh, despois actuacións de grandes De, de grandes da coral polifón A banda de música de Sarria mm. Bueno, que se, contanos cousas A ver, contanos Mira, eh, cando dís Que as festas son espectaculares sí. eh, Non cho podo quitar a razón Porque o son sí. E <ríe> bueno, ademais que sabe moito destas festas eh. <ríe> E despois sí, conto che, Mira, eh, ábrese sempre O que o, os festeixos copregón na Casa do Concello Siempre é unha persoa eh, Nada en Sarria ou vinculada Muy por ley. alguna razón, porque fillo de ou sempre alguén moi mm, relevante o que no, no pobo e que fai moito eh, eh, como neste caso eh, om, o doctor Pato Mourelo Jesús Pato Mourelo mm, claro. que, que, bueno, pois pues, eh, alá onde vai, pois pues, leva xarria consigo sempre unha mm. persoa enamorada do seu do noso concello sí, eh, despois de, do que o, o pregón hai o que a tirada do foguetón que dá uh -huh. o inicio as festas E despós aí, xa é cando empezamos Digamos co tema musical Xa hai que poñer eh, ambientillo <risa> entón, Pois pues, vale. temos a coral polifónica Como ti ben decías, Temos a banda de música Temos os clarisaxos E despois temos as dúas nosas asociacións culturales Tanto meigas e trasgos Como peleriños Todos si les actúan Ali nada máis acabar o pregón No que diante do, do, do edificio do Concello Na praza da Constitución vale. Temos tamén Aquí unhas Pampónigas que se van eh, cada ano vais elaborando unha nova, xa nos últimos anos a cargo uh -huh. de crearte con Verónica Quintela como digamos eh, eh, um, artista principal, eh e vanse facendo eh, dis, distintos personaxes de de do noso eh, entorno ou persoas que foran significativas incluso algúnas de lenda mm. daqui do Concello este mm -hmm. ano eh, a novidade foi a presentación de, da pampóniga de Matías López eh, porque eh, cumplíase o bicentenario do seu nascimento eh, Matías López foi eh, naco aquí en Sarria e despois trasladarase a, a Madrid eh, sendo un chavalín con 14 anos E, e ali foi donde fundou unha empresa de chocolates moi conocida eh co, ademais cunha visión de um, mercantil e demais pois um, moi prodigiosa e que nun coñeidou Eh, de donde viña e foi despois que donou eh, os cartos para facer pois a, as escuelas públicas Ai. e outra serie de bueno edificacións de, foi moi nunca eh, esqueceu o seu orixe humilde nin esqueceu o sitio donde naceu e máis, cando eh, que fixeron as primeiras escuelas públicas aquí, e pediu eh, tiña que haber como daquela era diferenciadas esas aulas, sí. tanto para nenas como, como nenas, para meninos. Pero os nenas non quedaron escotuitas, o claro. sea que foi un gran visionario do futuro eh, e toda unha figura. Claro. Eh, este ano tamén pois eh, aproveitamos para homenaxear. E vale. eh, bueno, Hombre. despois tivemos como mira, tivemos o desfile de campo, de das tampónicas, como xe digo, sí. acompañadas de, de Asociación Cultural Pelerinos co seu un grupo musical que son, bueno, pues eso, as gaitas e demais sí, a nosa música claro que sí. Bueno, unha cousa que, que temos que decir a, a, O Sanxuan está moi ligado a dúas cousas importantes que o saltar a, a, as, as fogueiras y o, y esa, e esa xuntar as ervas mm -hmm. para despois medicinais non que te, teñen moito que ver pero en, en, en Sarria e, ese salto do, do, das fogueiras tamén se fai ou non? non, non, é que somos moi prudentes aí está é que facemos a fogueira facémola sí. e a disfrutámola pero despois o de saltala mira, que as conseña colume non se xoga Porque... non andamos no con nada de saltos nós facemos si acaso. a queimada sí, si claro. nós facemos, mira a, a noite do lume sí. aquí é unha noite espectacular se claro. si me apuras E a máis incluso para toda a xente para todos porque hai de todas as edades, desde os máis pequerrechos aos máis grandes porque ten moito atractivo por un lado pois o que decimos o do lume por outro lado fae é como unha comida popular unha sea porque se fai despois empás nove e media da noite, a noite, a noite. donde hai eh, chourizos, iscos e eh, e eh, despois Mais... temos un grupo tradicional que aquí é moi querido, que é daqui desarría o grupo Eos, Eos de, sí. de música fol, eh que les encanta a todos porque además faise desear moitísimo e ten moi pouquiñas sí. actuacións, entonces cando temos pois non podemos permitirnos perdelo de ninguna maneira, <risa> eh temoslo aí esa noite, eh eh le vamos a agora un anos tamén eh, nos que incluimos os un os Correfoc veñen de Castellón de la Plana, os dimonis de la Plana, e, e, e desde Castellón fan un recorrido que un inicio no, no propio campo da feira, sí. de, de fogos de artificio, un espectáculo brutal e eh, eh, eh, fascinante, está claro, que, que para pólvora Valencia, e, e, e, e tra, trasladan no laiki, faise despois un percorrido, por todo o que é un torno de... de Do Campo do da do Feira, campo. baixando por a Conde de Lemos, sí. hasta a Praza do Concello, donde se fai tamén espectáculo de lume, e outra vez volvese subir hacia arriba, para eh, terminar no Campo da Feira, todo todo recorrido con con espectáculo de lume. É música. música. E despois finalízase xa con, con, con un... Eh, ca... O, o, o que ao final é lo más de lo más, é, dicir, é impresionante hai que son cousas das que tú non podes eh, contar porque realmente hai que velas eu podo xe que estuvo genial que encantou a todo o mundo, que foi eh, increíble, pero claro Vate quedar cal ganas de saber o que realmente foi porque non noxe bueno, aparte eh, con unha afluencia enorme non moiitísima xente seguro Increíble. que cre disfrutan... sí, me... que sí. eu eh, busquen información e dixéme que estaba barrotadoarri o sea, era, era que tomar unha caña ou unha calarita ao lado do río era casi imposible Mira, sí, ¿no? este ano mismo a noite do lume Tiñe un certo... Porque, a ver, era alunx. Sí. Eh, hai que pensar que o normal é que empecen ese días festas. Claro. O normal é que empecen o 23. Pero, como, como era alunx, sí. adiantaronse para que pillara o fin de semana. Con lo cual, a, a xente xa era o terceiro día de festa. Claro. E eh, despois, era un día laborable. Sí. O día siguiente, aquí, nos temos festivo local. Claro. Pero todos os concellos da comarca, en todos os sitios, pues era día de faena, con lo cual o día siguiente tú tens que estar ao do cañón. Claro, claro. Eh, eh, entón, pois, non, non era doado. Eu, sinceramente, mm, Non as tiña todas comigo É despois, xusto Eu que te vou dicir, por aí ás 11 da noite Como que can catro pingas contadas sí. E digo, ai madre Já le hemos liao Porque imagínate a pólvora e o lumo Ben que se levan E hai auga e, sí. e, Entón, digo, vais a nos chafar o, o, o, o que a, Todo descorre foc yeah. Pois non Foron gotas de auga bendita Porque aí quedou todo Cal... e, e despois pôdose facer todo E era Increíble todo o que había no campo da feira mm. e todo o que había ao largo do recorrido eh, eh, eh, en todas as rúas que fomos pasando. Mm. E despois o que había baixo no pueblo, porque hai moita xente que tampouco suba arriba. É dicir, eh, eh, foi bueno, brutal. Eh, eh, mira que se leva sempre moitísimo isco, moitísimo chourizo, pan. Non sobrou nada de nada. E despois rematase cacaimada e che digo uh -huh. estaba Exquisita, cada mais agradecida, chega claro. un montón chegar desse momento. Eh, es... Muy bien, voy a ver. Geni, bueno, pues otra vez sí. parabéns, otra vez felicidades, pero escolto, eh, eh, resulta que que todas as persoas que dicen que no, no na, na na festa de, de San Xoan, sempre recollen esas erviñas para despois o día seguinte sí. ver, verdad? Eh, moi ta, eu sabía, porque me contou un, un, unha moza, que bueno, unha señora que... Xa ten 90 e pico de anos, me parece que é o millor coñeces. Pois, unha moza. Unha moza, sí, moza, claro. É sí. eh, eh, Yolanda, oh, hombre, Yolanda Díaz. Hombre, máis. É de aí, é eh, Yolanda Díaz, non sei se si coñeces que... Ai, ah, conozco a perfectamente, e a Leimin tamén. Pois... Pues... Sí, sí, temos coincidido, <risas> que por certo, ahora xa fai que un a veixo, pero temos pues vai, coincidido que en... en... Ben, vivo aquí, aquí en Barcelona, pero vai ir para aí, porque diseu que, é que eu estuve en Barcelona, sí. eh, eh, justo no onde teñen eles, que estuvera en Barcelona, estou che falando pro o ano 2000, 2001, ah. e recibiré en aí no, ah. no, no centro que teñen en Barcelona, estuveramos no seu sí. centro e de demais, sí, ou sea sí. que eu por eso xe digo que a Yolanda, pues, pues dixo, conozco me. porque mmm, hai moitos anos. Pois, pues, díxeme, díxeme pues, na, na, na, nos balcós, nas terrazas, pues, solen poñer a, a, sí. a un, un cuenco, dícelo, unha un, cunca, non? No? Con agua sí, sí, dicimos e... Dicimos unha palangana. Pues, unha palangana, bueno, sí. Pues, é igual, <ríe> Xunt, coas ervinhas e tal, e o día seguinte facer unhas frotas para que... Para, para... <ríe> para que a xente non poña mala. <ríe> para disputar. Mira, eh, ahora, sí, é verdad que en eso, eh, a fai no moito menos na miña casa mm, recordo facelo sempre eu fui mm -hmm. un nena de aldea e mamá sempre deixaba fora o que era as ervas para xalxuan a súa tininha mm. ca, ca auga e a mañá seguindo a levantar o primeiro que había que facer era lavar a cara con aquelas augas, para ah, que non nos salieran rosas mm -hmm. para que non nos salieran manchas na cara sí. para que non sei que non sei se si tiña ou non que ver, pero certo é que non nos salía <ríe> e hai ainda sobre todo no rural e eh, moita xente que sí. sigue conservando o, o que o, o acos de, de seguirlo sí. facendo nos pisos pois sí que é verdad que é máis complicado porque non todo o mundo ten balcón non todo o mundo ten terraza, sí. o absoluto está encerrado sí. e xa non checai o que o, o, o rocío de San Juan sí, sí, sí. então claro, claro no? pero pero pero sí que sí que sigue eu eh, é unha cousa que, que sigo mantendo e eh, Esta noite non, este ano non o poden facer e debe ser o primeiro porque como está un en tanta vorágine, claro, de tantas sos claro, non chega todo. Pero trabalho. tendo hora tendo en conta... Agora que me, que me deitei, pois pues eu creu currocíu que xa o pillei. <risa> <risa> Serios Floris, esos que, pois, bueno, claro. pois pues, bueno, pues, eu decía che, decía che eso porque dende a súa casa, dende a súa fiestra miraba todas as to, casas do redor e estaban case todas as todos os ventanas yo, yo, mm. yo, yo, yo balcón, con esa con palangada mm. que como esa palangada así. unha cousa, é unha pena Sí e que todas estas cousas, incluso desde os propios centros escolares e ademais, non se sigan fomentando, porque claro. son eh, parte da nosa historia, das nosas tradicións, da nosa cultura non eh, pode parecer. Mm, minucias, pero sí que teñen moito un canto e moito claro. eh, valor, para min polo menos despois claro. cada un pois pues, a ah, pero sí. Sí, sí que é verdad e non fan daño a ninguén, o sea que son cousas tradicionais que, que bueno pues, pues, teñen aquel, a, o, o seu aquel, como dices no, tiñe ¿sabes? sabes que gracia nos facía levantarnos a mañá que era o único día do ano que facías claro. e lavarte con auga sí. xe, xe sí. de pétalos, xe de flores e de, tú sabes que que, que, que emoción era claro, bueno, claro, era o claro. primeiro xano que te levantabas pola mañá para ver onde estaba a Palancana porque non te podías, non te podías que te mandara. <risos> que, que a Palancana, estaba pintada de todo, de color, no, no, con, con, con todo esmero, Entonces, non era decir calquer cacharro no, así que no, no, no, no xa vamos eh, eso, a opción merecía. Non sei se o vos se, se vostede, pois coñete polo nome. Non me trate nombre, de vostede porque Sí. Eh, bueno, eh, vou te tratar de tú. Estamos eh, eh, nunha charla amistosa. Vale, exactamente. Deña, deña. Pois, eu non sei se sabes como se chama como lle chaman a esa a, a esa erva que pon aí. Es, son varias. Pois, Levo, me, van varias, pero que eu levo un pouco acordándome dunha que hai o árbol que fai como unhas ramiñas de sí. florinhas diminutas, que estou eu ahora pensando como se chama, que eh, é que a ademais, nunha parcela que teño ali, o ladinho na esquina, teñen unha queda sí, sí. que eu collo sempre. e un, Ahora mismo non se me dá acordar o nome, sí. pero eh, eh, sí Hola. que levo, non sei se é sabogueiro, Mm. Eh, sí. A flor do xabugueiro E eh, despois rosas Nos mamás sempre lle botaba moito pétalo de rosa Ademais sempre sí. das rosas máis olorosas Porque non todas mm. eh, Despois tamén lle botaba Alguna mm, eh, de romeo mm. Ou de lavanda sí, no, E sí, sí, algo sí. de pa que lle deran A, a, a auga A parte de un atractivo tal Pero un, un aroma exquisito digo non non procurabas incluso repetir ser persistenten sí, nulaba. Ses, sí, sí, sí, sí, sí. por onde son eu chamábamoslle flor de saúco Tamén. Ai de sauco, por non sei que asabogueiro. Bueno, se que vén a ser o mismo, é pues, claro, a planta esa. Eh, pois pues eu Pois eu vou por dicir o que, o que eu teño como, como referencia da miña, da miña avó, non? Sí. E, a primeira que, que, que puña é unha que se, que chamaba a, dun, dun xeito determinado. Ele dicía que eran sete ervas, non? E a primeira sí. era a veloura. A veloura é unha das ervas máis importantes do ramo, porque, porque uh -huh. se a queima na casa, sei que as pantas o demo. No. o tema. Sí. a saber. era o Romeu, Romeu, o A terceira era a sexta o Godeso. De, despois o Fento Macho, fe, eh, despois o Fiuncho, eh, eh a Malva, lógicamente sí. que esa dá un un un a Herba er, Buena non, que lle sí. o, o sí, e aí sí. están as sete que que vos que vos disen. Eh, sí. ves Dentro diso, de eh, eh hai algunhas que siquiera eh, eh digamos típicas eh, eh que non podían faltar, pero o no resto era un pouco eh, xa já patrimonio de cada un claro, que vinga dira claro. segundo mm, o que mm, tinha sí, sí. no seu xardín. Claro. Si claro. si, sí, eh, sí. sí. o o a buscar a Elia a a, a, claro. a ali, había claro, sí. que eu che digo, a mellor hai algunhas que que, que um, vai máis por zona sí. o que o que hai. Si sí, que é verdade sí, que, sí, que sí. hai hai determinadas ervas que son eh, como indispensables uh -huh. eh, e despois as outras, pois supoño que cada un xa se vai adaptando, é como cando faz unha Macedonia non xa? Si, sí, si, sí, sí, igual Pou, po, Pois tu hai, hai algúnas cousas que dices eso non lle pode faltar, Yo outro miras na nevera a ver que é o que teño <risas> Exactamente <risas> sí, sí, sí. no, no, Ademais é importante o que dis porque en realidade é o, o Ademais en Sarria atópase moito desto Sí. Sarri ten, ten eh, Galicia e eh, xeral eh, sí. tú sabes que é un auténtico paraíso eh, eh, en verde, en planta, en flor en, eu creo que o, o problema eh, é o descoñecemento que temos e inmensa maioría de, sí, sí, de sí. patrimonio natural que non sabemos nin como se chaman nin nin para que sirven nin o valor que teñen. Uh -huh. pero en realidade eu creo que temos de todo. Claro que sí. sinceramente. De verdad que sí. Bueno, que si Fisheche, no es un percorrido de la Festa algo extraordinario. Seguro non tocamos as orquestas <risa> ah, estuvemos sí. fantásticas sí. Tuvemos tamén aquí un, un festival que se xa é máis pensado así para a xente máis nova para que teña tamén unha noite para aí les ben sabes que necesitan emoción entonces, DJs, estuvo sí, sí. eh, Sidonía, estuvo DJ eh, sí, sí. estuvo pois unha charanga ah, eh, estuvo pois pues, tamén un grupo Sister. que aquí de Sarria eh, eh, son sisters son que gustan sisters. moito sisters, sí. Eh, sí. entonces a noite de sábado foi para eles. Ai. E despois no resto, xa orquestas pois, a Panorama City, a, a, a Olympus, a Capitol, a Miramar, bueno, bueno. oh, os players... Tuvemos un, un, un elenco que non te crees tú que foi de broma, eh? Claro que non. Por iso eh, eh, nos pusemos en contacto eh, contigo para para para darnos, darnos un veix en do que facedes aí. A verdade é que cando unha cando unha persoa quere visitar Galicia e aproveita precisamente a festa de San Xoán, ten que chegarse, como non, ás festas, eh? E eh. eh. ademais, nesta época que, que por certo estamos mm, sufrindo unha tempada un, un, un poquíño de calorciño, pero pero precisamente aí Eh, Acos costumades a ter un, un clima extraordinario e o carón do río pois hai no eh, Mira Diste ano é verdad bien. que tuvemos olguns días que a, o que o longo do día a, cantaba. Sí. De feito unhas atraccións que tamén hai moita atraccións para, para que os nenos poden ir eais tiñan mm. eh, que empezar tarde tarde porque senón por o calor que había. Claro. Pero pero a temperatura foi, vamos, que, que se a mín me piden como quero o tempo, non me houvera atrevido a pedir tanto. As noites deliciosas, todo fantástico. Escuta, quero, dentro das festas, hai algo que quero tamén eh, que se teña presente, porque para mín pareceme importantísimo. Eh, mm, vamos xa... eh Un, eh, que eu creo que este era o terceiro ano consecutivo eh, facendo dúas horas cando é no, nas atracías dos nenos sen ruído eh, na que as barracas teñen todas o son apagado para que todos os nenos, nenas, incluso persoas maiores mm -hmm. eh, con sensibilidade de, eh, destas que son in, hipersensibles o que os sonidos elevados tal, mm, claro. poidan tamén acudir e poidan tamén celebrar e, e participar das nosas festas pois este ano xa te digo por terceiro ano consecutivo volvemoslo a facer tuvemos eh, eh, por segundo ano o intérprete de signos no pregón para ah, que as mira, persoas con problemas de audición poidan tamén participar do pregón Carai, e hombre. tuvemos tamén dous días o okay, que un punto violeta para que se si hai algún problema tipo de sí. problema Eh, durante pues, as festas o tal, mm -hmm. incluso, incluso e vou, ainda que non oaxa porque ojalá non, bendito sea que non teñamos nada pero a veces hai eh, rapazas mulleres que eh, teñen oportunidade de ter un punto cerca para consultar ou para informarse de determinadas cousas, enda que non sea o problema dixería, sabes? Sí. entonces bueno, pois, eh, eh, a festa non quitou de que se pensara igual noutras moitas cousas e facela inclusiva, e facela participativa, e, e, e facela de integración para todos, muy aquí que todos teñamos cabida, porque muy, as festas son de todos e para todos, é para muy, todos. Muy bien. Muy bien, muy por cierto, sin ningún incidencia que res, resaltable, lógicamente, eso pues, afortunadamente, eso afortunadamente no. Tamén, claro. tú non sabes que peso se saca un de encima, grande claro. chega o último día. Claro. En pasou nada. <risas> eu, eu era, mira, eu, eu contaba como cando os e eh, e eh, eh, eh, que estaban facendo a Mili, sí. eh, que iban han dos días. Bueno, pues eu tamén os iba tachando. 4, 3, 2. As das guardias 10 días, as das que ahora tes que empezar a, a tachar os días para para ir preparando aduano que ven, ah, sí, Cala cala cala. No, no, pues mira, ainda que non o crees claro. xa xa hai algun orquesta reservada. Por eso, Porque por isso che estou dicindo que se si non é, xa de... nun no os consigues. Habré unha cousa de tolos de sí, sí, sí. Hai que apuntar, hai que apuntar. Un punto increíble. Hai que Hay que apuntar Jenny. Pois, volvo a felicitarte De verdade que agradecemos-te moitísimo esa perco Ese percorrido que nos fixeches E, eh, eh, eh, bueno, xa, xa temos o teu contacto Pois pues, noutra ocasión falaremos contigo Porque non hai solamente a festa de San Joan en, en, en Sarria Hai algunhas cousas máis que teñen temos que... Temos un ver. remedio Hombre, Como veis sabedes que é unha romería E eh, podes preguntar a Yolanda que tamén vos pode contar Claro, claro eh, Unha romería, no, de feito, é festivo local, aquí, sí. eh, o San Juan e eh, eh, eh, os Remedios. É sí. eh, unha festa a nivel musical, a nivel programación, a todo eso, pois pues, está claro que é moito máis reducida, noito tal, pero é unha festa tipo romería, donde xa se vai a mañá, cas merendas para comer alo, para claro, facer eh, unha claro, celebración, claro. ao longo de todo o día, o estilo máis tradicional de, de... Eu recordo ir en con miña bro. aboa. Esas son sí, a boa aí, güey. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, agradecerte muitísimo que estuvieras con nosotros eh, que, que nos fixeras Non bueno, sei, polo menos disfrutar co, co, con ese traballo tan tan feitiçero que, que, que tiveste que tive este seis días de 2020. Sí, sí, sí, 2020. Sí, sí, sí. Eu, sí, si me permitís quiero agradecerbulo a vos. Bueno. Porque eh, si sí sí si maravilloso poder eh, levar a Sarria fora de e eh, eh, do que o, o noso Concello entorn... a nosa comarca vale. eh, eh, mm. entón, pois pues, que nos dedes esa opción eh, eh, vamos moi eh, pues... moi gratificante pues no eh, crede... é importantísimo que todos os nosos quedaran contentos, pero tamén é importante trasladálo ao exterior dar, dar, faltaría máis darlle, darlle información a todos os que nos escoltan Justamente, por, certo, por que, certo que se sepa que estamos e que disfrutamos. Pois que saibas que o noso programa despois remítese eh, en Radio Fene mañán, eh, que tamén nos escoitan en, en Radio Minas Gerais en, en Brasil e eh, que tamén nos escoitan en, eh, en, en, en Suiza e en, en Canadá. En, eh. en, en o sur de Argentina. Tamén, tamén. Bueno, pues, Ai, señor, moitísima... a donde vamos chegar? Dades vos conta. Bueno, Como pues, non vou estar eu agradecida? Pois é xa que faremos, veña. <risas> Xa xa mandaremos despois o, esta pequena conversa que tivemos que, que o noso técnico recolla nun audio e despois nos enviamos para que teñas recordo. Moitísimas pois, gracias. gracias por eso e por todo o demais. Sobre Beña. todo por acordarvos de nós en unhas datas tan especiais para todos. Unha aperta grande. Outra para vos. Beña. Igualmente. Sí. Boa tarde. Boa tarde. Ta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 Galegos No Baix Rádio Samoy 45 Anys Am Tu Concert Benéfic Sempre Sumiem El diumenge 29 de juny a dos quarts de 6 de la tarda Cercavila des de la plaça de l'Ajuntament fins a Calninho amb l'Hospitalet Atac Brasban. A dos quarts de 7 de la tarda Guy Davis en concert. Recaptació a favor del projecte Tània per lluitar contra el càncer colorectal amb metástasi al fetge de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Vallvitge. Donatiu 10 euros. Reserves a sempre sumiem arroba gmail.com Concert benéfic Sempre Somiem. El diumenge 29 de juny a 2.47 de, de la tarda el guitarrista cantant l'elegància del blues americà Guy Davis a Sant Boi. Única actuació a Catalunya. Organitza Sempre Somiem Associació de Música Solidària amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Recomana el programa Born to Be Bad de Ràdio Sant Boi. Baixamos a, a esta peza de, de treixadura, treixadura. Esa mouñeira de Santoomar van para, para recibir nada menos que a Seila de Rosmar. Seila é mm, a neta da, da, da nosa grande amiga Rosmar. Ah, pues, sí, esa panadería, pastelería Rosmar eh, que podedes atopar, bueno, que... que hasta poden eh, se queren comprar. Vale, vamos. Eh, Primeiro vamos, vamos a saludala. Ven, Seila, a... moi boa tarde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 Están facendo un local para poder traballar en Nósalí. Ah, moi ou tú, a, a ver, como bueno, Como vais? somos a familia. Ah, Eu ayer día de ha y pero tamén está meu irmã. Sí. Ah, bueno, sí, eh primero eh, eu quería darlle a coñecer a todos os nosos escoitantes oíntes, pois o traballo que está a facer, que vosotros estube estede esta fin de semana pasada aquí en Cornellà ofrecendo todos los por todos los produtos que, que, que, que, que bueno, se podían atopar precisamente nesa festaza de Campmercader, eh un grande stand onde había empanadas eh, eh, todos os produtos do porco. Que por certo Quero que ideas gracias a boa. Onde claro, lexicamente un <risa> por anpanada, e doces, doces de todo tipo. Algúns deles especiales vosos, non? É que a maioría das doces que nós demos mm. non no sobrado. Non somos unha empresa que compremos moita cousa, mm -hmm. mais fara da carne ou Si, si, si. Bueno,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 Sei que somos sí. 400 millóns de persoas que sí. nos podemos comunicar co o noso idioma. Entre os portugueses, os brasileiros... Sí. Pois pues somos, somos bastantes millóns de, uh -huh. de, de, de persoas que podemos comunicarnos co o noso idioma. Entón, eu, eu, bueno, eu digo que o, o, o vosso tema panadería, pastelería, arroz mar están nas na redes, están en internet e poden aproveitar ese teléfono para chamar uh -huh. que o millor hasta sí. podedes enviar pois calquera... Eh, calquera encargo, non? Sí, de hecho, no en alguna feira de que vamos, hay gente que encarga cosas para que levemos incluso hay una cliente que tenemos que nos encargó que poco caldo, que vez? le vamos de aceite, esas cosas. ¡Oh! No. ¡Ostras! O os sea, os os que hasta <risa> platos combinados también pueden aparecer, ¿no? Casi, casi, podemos decir ostras. que sí. ¡Ostras! Bueno.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 Claro, eu estuve aí, pero, bueno, sempre, como estamos na casa cos meus abuelos, pois tiramos moito hacia claro. a nosa casa. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí a ti e... eso me encanta. tirábache precisamente atención ao público co, cos productos que tenden, mm -hmm. bueno, que a familia distribuía en todas as feiras, que, por certo, a chegades vos a, a, a moitísimas feiras, non? Aquí en Galicia, ¿Eh? en Cataluña, estive desde moitas non? Sí, nos vamos, sobre todo...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 Sí, alguna vez, pero non hai moito tempo porque a verdade é que nos chegamos e xa intentamos contar claro. todo para têlo máis pronto posible eh claro, é un uh -huh. o produto que temos hai que traballalo moito, então claro. estamos sí. máis ben ali dentro que visitando, pero bueno uh -huh para ir a tomar un café o cousas así, así que vamos un pouco por aí. Claro. Escoita, Sheila, eh en eh, experi eh, esa experiencia de, de esta fin de semana pasada aquí en en, en Cornellà, qué che parece? Este veche satisfeita, está desatisfeitos de da de, de, de vosa oferta. Pues sí, porque a nós sempre ao final a miña le va indo moitos anos e a xente xa coñece, então Muito... venía protegamente para saludala. É moi familiar, sobre todo esa feira, verdade É moita moi moi ta clientela tamén, non? Si sí. Vale, vale Bueno, pois eh, é un placer falar contigo Escoita, coales son as pretensións deste di, que, que va, va a desempregar Pois pues, ese eh, ese, tra, ese Traballo importante de, de panadería Tradicional Pero que, que eso pertenecía a tua avó Pero tens algúns proxectos especiais con, de, Dedicados a eso? Bueno, queremos abrir como un tipo local con despacho, más aparte cafetería, eh, tenda, en general, uh -huh. también para poder mandar pedidos, esas uh -huh. cosas. Abrános un poco más, más ter una tienda física que solo las feiras, porque nos dedicamos solo a feiras, entonces queremos también tener algo más físico para poder atender allí, porque hay mucha uh -huh. gente que nos pregunta dónde temos Obrador, se temos tenda e uh -huh. claro, a veces é un pouco complicado mandar os produtos que nos piden é uh -huh. eh, preferible ter aí un punto de vista por exemplo, xente que ven aquí a Galicia, de por aí que teñan uh -huh. onde ir directamente a encontrarnos ali ou seja, que, que vai a ser un un obrador especial, non? donde podedes ofrecer a varios dos produtos tamén tomar un cafetiño aí, sí. eh, lógicamente que, que sea tamén degustación non somente despacho, sino Exacto. tamén degustación non? Que eh, tenía un poquillo de todo, que ahora está muy de moda. Claro, claro que sí. Yo pan, de y, elaborarlo de forma tradicional, lógicamente, ¿no? Claro, sí. O pan hay abuelo, entonces queremos seguir pasándolo como fue él. Ah. Un forno tradicional que se ha de meter bastante sanos, ¿eh? Sí. Sí. <risa> Yo <risa> mi abuelo tengo tengo 82.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 productos de, de, de porco, que había chorizos, había... Ah, sí, sí. sí. nos dedicamos... Bueno, esto de Maizven eh, gente que conocemos, que tenían fábricas pequeñitas, hoy hemos llegado a productos porque sobre todo en esas feiras, ¿no? Por mm. general, aquí en Galicia no tratamos esos productos, solo cuando vamos afuera. Que eh. mm. mm. eh, algo más típico, claro, gente gusta y eh, es eh, buen producto, eh, aprovechamos que eh, a él es pois pues, fazemonlles un favor tamén porque non o encontran por ali tampou. Homé, pero facer localdo. No, pero pero <risa> no, pero o feito de que <risa> a fagades eso é querer decir que que visual. valorades o o, o rural, sí, eh? valorades esas persoas pequenas, pequenas de, que que quero decir que non son industriais eh, e que, que son productores, que, que te desconfianza con eles e ao mesmo tempo pois pues, é algo casi casi moi tradicional. Eh, eh, claro, ¿verdad? no está, eh, final tamén somos un negocio pequeniño, así que mellorarse dar uns aos outros que non axudar tamén as grandes empresas que xa teñen máis ben todo solucionado uh -huh. ah, bueno, bueno eh, E entonces ese trato cos persoas parece que te gusta máis que non dedicarte o, a túa formación estudiantil sí a verdade que a mí a xente gusta moito é moi agradable ademais, eh, son moi agradecidos ao final ti estás vendendo un producto eles axudan ante a ti pero tamén ti axudas ya eles porque bueno A gente bastante agradecida, gusta uh -huh. y volve y además es un trato bastante cercano. ¿Cómo hacer cómo amigos en todas partes? Exacto. Y, y eso eso de hacer amigos, hacédelo precisamente porque os produtos que vos ofrecedes son produtos de calidad, si non, me parece a min que de éxito non tiríades. Non. <risas> eso está claro. A ver, bueno, siempre pode salir algo mal. Al wow. final non sempre todo sai perfecto, eh bueno, podemos ter algún fallo como calquera persona. Pero por lo oh, geral temos moito sorte. A parte de sorte é traballo, porque vos dedicades de tempo e, e outras cousas máis, que se non o resultado non sería tan positivo. Eh, eu subín ao Cebreiro, dade unha volta e viume a avoa de, de Ceila e dicise ver eh, tres meses y que vais ca catadores de piel <risa> <Muy> bien, <¿no? risa> que uno vaya no me di cuenta de la bueno pues claro. Pois, escoita, cando tiñades esa novidade das redes eh, cando, cando poñades en marcha ou, ou eh, non sei uh -huh. xa, Inauguredes o forno tradicional Pois, eh, fainolo saber para darlle, como mínimo, un pouco de publicidade na nosa humilde radio, non? Pois, sí, gustaríame moito, verdade Vale Lle os encantados porque no, para no le, no será unha honra poder ter a ti. É por certo que, que, que me, sei eu físime moi contento coñecerte e ao mesmo tempo que é sí. bon bueno, que disfrutes co, co que se estás a face O meu me, miña boa dicíme: neno, cando ti te poñas a traballar...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 mellor levo, porque claro, ao final sexa tan unha cousa, pero non che encanta, sí. pois pues, leva a la de peor maneira, que se claro. va a ter que estar toda a vida con eso. Pois. Pues... Sí, sí. pues... Así tú a boa é eh, toda contenta porque dice, "Ponde Felicitaci... o gozo seguinte diante". Felicitacións porque <risas> sí. felicitacións porque leves un orxenes que que te enseñar, bueno, por lo menos mm transmitironte algo que é importante sentirse satisfeito co que faz e ademais aportas algo que todos os demais disfrutamos con el, porque se non fora un, un bon producto non, non, non, non tanto pouco se chegarían a mercar <risas> de verdad sí, sí. bueno, Sheila, que te agradecemos moitísimo eh, que, que perderas este minutinho con nosotros, eh, que lles informes a todos os escoitantes de esa vosa eh, pretensión de poñer en marcha o forno tradicional de Carral eh, que, mmm, bueno, pues cando xa, volvo a repetir, che cando teñas eh, teñades eh, perto de inauguración, avisasnos que volvemos a chamarte exactamente, pois pues moi ben Veña. Que alegrome moito tamén de falar con vos e de coñecervos nesta feira. Vale. A ver se podemos acoñidir pronto. Vale. No, nalgún outra, co mellor, ao é aí en Galicia, sí. Galicia mismo. Escoita, que que teñas un feliz verán e a disfrutar. Moitas gracias, igualmente. Veña. Vale, ata outro momento. Un... un saludo, chao. Chao. gos no con Armando Fernández y Julio Cowgill Vamos a baixar a música por po la ponte de San Xoan para recibir un Xoan, además. Joan. A, a, a eso, para recibir a otro Xoan. Ainda, ainda que sea tarde, vamos a felicitar a Xoan, que aonde foi su... So, so, so, so a sué so Anomástica. O Anomástica, claro que sí. Bueno. Moi boa tarde, Xoan. Boa tarde, Xuri. Boa tarde, Armando. Tal? Boa eh? tarde. Pois, escuitando esa música de fondo, recibimos-te como itísimo garimo, porque desexamos esta última... Mm, mm, a última emisión do noso programa Galegos oh, Novais, pero que oh, despois do verán voltaremos outra vez. O sea que, que queremos é eh, ajudarnos de ti para comunicar un pouquinho a, a, a nosa emisión radiofónica de hoxe. Eh, claro, pois, pues, caso xa xoan, eh, eu, tuve, eu volvimos a comer sardinhas. Eh, ah, ah, ah, ah, este, este vai ser unha novú de sardinhas, seguro. Eh, Tambén. Sim. Eh, Sí, das que pindan o pan. Ah, no, <risa> é lógico. No, no me verde xuño todas as sardinhas pindan pan. Segundo, sí. vais case estando en comida, como se dice, eh asas sardi... oh, eh, non pasase a perder o, o, o que a un kilómetro redonda o veciño casa sardiña enche a uh, un lugar de de, de do aroma, si. Está Estaban boas eh, da, da ría de Vigo Funas buscar Arcade Anda. Un pescador dalí que me dixo eh, Ven buscar Unha sardinha E eh, eh, eh, bueno, estaba, o, estaba o, o bueno pues, A disfrutar do tradicional Lógicamente ¿no? bueno, pues, Estamos xa Acaba, a mí, a mí, que me gusta é asadas a brasa. Claro, é así, claro, é así. Bueno, sí, sí, sí abraza, é, a brasa, oh. a pancha tamén está boa, claro, ten en grasa as ardillas tamén de cacar xeito. Sí, claro. Eh, pero, claro, a brasa é, é como se deben de fazer, é como as fixen, é uxe. Muy ben, claro, ben. Carbón car vegetal, é, a parrillita non era... Eh, xa solamente, é bueno, e os pementiños tamén acompañados, ¿no? <risa> Mira. Eh, entonces... Non non xa hai como ser galego. <risa> Moi <Muy risa> ben, ben, Bueno, Juan, que contanos, a ver, que, que tenos tenes tiñas preparado para hoxe? Dín. Pois pues nada, me que marchamos de vane. Vale. E, e quedamos así como orfos de... De, de, de comunicación. Pero Ahora, de todas as maneiras, de todas as maneiras, co, co, co peto preparado para, para facer moitas reportaxes, non? Home, eh, iso é imprescindible. Eu xa que dixo un día, Xulio, sí. ou a ti, ou Armando, eu son galego dependente. Eu sí. necesito, <risas> necesito de Galiza para vivir. entonces hai que salir por aí, porque ademais agora Ac acá que el sitio que xenez vai pas encontrar unha festo a romería sí, sí, sí. O algo. Entoncesta incluso vas a, a, a aldeas ou lugares uh -huh. parroquias que te un moi po, poucos habitantes, porque a emigración aquí sí. a Cataluña, País Vasco, Pues, eh, foi moi potente, no as Américas, uh -huh. e aguran nesta época de desanxer. Ata aí rapaces, ves os rapaces porque claro, eh, claro. Eh, correteando, claro. Rapaces que durante todo ano pois pues, están sabe, por, estudiando estudando, claro. o tal, pero o, o galego padecemos desse mal da morriña e voltamos. Uh -huh. E despois pois pues, veñan as festas. Fíjate ti, ata o os está vendeu que que fueron ante os dolores, os dolores xa a ben avanzado ano, pero claro. eh, eh, cambiaron as festas porque a migración quería participar da vez che dolores eh. claro. en Alama ayer eh celebrar os dolores, o sea uh -huh. que, que eh eh bueno, para para que disfrutáramos que están fora, ¿no? Uh -huh. eh, eh, claro que hai que facer por aí é preparar cousas para para contar é eh, eh, eh, que daron moitas cousas pendentes este este ano porque un non dá abrazado todo claro, lógico claro. pero, lo, lo eh, pero eh, estaremos aí jo Escoita. Hai, hai unha cousa, hai unha cousa que, que agora mesmo está, está preto a celebrarse que os amigos do Couto Misto fan a entrega do do, do, do, do bar, barra de mando a todos os suíces de, de, de precisamente me parece que está a fin de semana. Ou, esta. Ou non sei se esta. Si esta fin de a seguinte, a seguinte. é despois, despois do 28. É a primeira fin de semana de, de, de xullo. Alí, entónces entregan todos os, os, ah, pues, os, os premios ás persoas uh -huh. a, Bueno, os, o, nomean pues, suices do Couto Mirto Pois xa me acabas de dar unha idea eh, eh, Gostaríame estar presente Porque sabes que estuvemos aí hmm. eh, Estuveñe aí fai pouco Un pouco eh, recordando ou vendo o que foi esta terra, este estado non este sí. estado de, de, de este estado independente eh, sí, sí, sí. Sí, pero, que non foi unha cousa temporal claro, claro. Eh, algún bueno, pode pues, decir pues, que foro, foron casi 800 anos de estado de... Es, sí, sí. Eh, independente con, claro, claro que, Estado que legislaba, ditaba normas, leis... Un microestado, o sea que... sí, sí, un microestado... De... Escoito, que, eh, es que cousa cosa, pois pues, se si vas para ali, preséntate ante, xoxé, eh, Pepe de Redondela, que, que é un dos organizadores, un dos... Do, do, da directiva de, de, dos amigos de Culto Unisto, que dille que vas de parte nosa, xa verás que serás moi ben recibido. É unha persoa importante. Pois, averiguarei da data, eh, e ademais... Eh, porque vin para documentar un poquiño, e vin algunha grabación das anteriores e sí. incluso fíjate ti que curiosidade, unha das veces ali pois pues, un ano que a un diputado a sí. un deputado de aí no de no catalán, no catalán, no, no catalán sí, eh, que der un un de de que bueno, pois pues, eh, a distinción que sí. que se decía, había algunos sabe suízer por decirlo de alguna maneira o, o o primer ministro, ¿no? o, sí, sí. O, o, que, o, o, o que gobernaba un estado pues, que que había un suítz, pero había un presidente, había un suítz e logo outros suítzes podíamos ser diputados, sí. pois, pois é, unha, é unha boa plan, é, ademais sí. eu digo sempre, é un bo plan porque é algo moi desconhecido, e é unha terra eh, preciosa, Pois, eh, con lugares eh, que, por, que paga a pena pasar por aí. Por vouche mandar o, o, o convite a, a, o, o, a postal de invitación que me mandaron a mim para que tú teñas, eh, ademais, para que vexes, eh, porque eh, farán, farán... É o día 5 de xullo concretamente, o sábado. Día o, a, a, o día 5 ás 12h30. Mándoxe inmediatamente... Nun... Día 5 ás 12h30 pois escoida que para cando voltemos falaremos de de ese día eh, íbamos estar tomando imaxes e eh, eh, vendo a, a como no os Os e me imagino que tamén xa habrá un sitio para picotear, tomar algo claro, né? claro, sí, sí, a... xa xantar... bueno, eu, eu mando o convite de, a, a postal que me enviou a min precisamente para, para asistir entonces levala a ti como representante do, da, da nosa eh, bien, pois aquí, aquí a teño aquí a teño, acabo xa de, sí. de, de abrirla O señor, pues eh, es todas as persoas que van a estar nomeadas, xa se dicen aí, vai a ser o Centro Social Cultural e Deportivo de Vilarejo de Raya, de Chaves, Asociación Mulleres Rurais as Reiñas da Picoña, de Calores de Randim, a entidade de Valdarán, a, a, a, a entidade de Valdarán é unha entidade moi semellante ao que fixeron naquele momento os Dogutumisto. Eh, van vano no a vanos a casallar. Bueno, bueno, van lle entregar o, o, o nomeamento de Xuiz eh, suiz su no honorario. Bueno, que... que... Nah, está, eu... esto, Comenta... vea, si, ahí, ahí estou. Eh, salvo que me dé un dolor de tripa, <risas> eu, eu estou no, no bueno, coutumisto, vale. porque porque unha cousa ver por vídeo é outra cousa eh, ou ler na prensa é outra cousa e vivir estas experiencias. Eh, escoide, escoidei que eh, se me permitir ser embaixador da da la radio, radio la claro. radio eh Voscheu, pois eu estou aí en Siberia. Moi ben. Bueno, pois eso, e outra cousa que despois de volta podes vir por aquel sitio que, que, é tan, que, que é tan extraordinario e fantástico que, te, que tamén ten muitísimo que ver co co ruralismo, que é cos co co os contrabandistas no seu momento, que, que, que, que, que é unha zona que, que podes atravesar, va dar despois a a como se chama? enfrente bueno, ás neves. Va sí, sí, sí, señor. Sabes o que o o, o espacio sí, que te digo? Sei, sí, sei, sí, sei. Sí, vale. Sei. Sí. Pues... Eh, eh que además, fíjate que en Galicia ata hai un museo do contrabando, eh? Eso, sí, sí. Eh, como lhe chaman o o conselho? está despois de, de, de Berín de E eh, agora Chá... que estou Non serán Chaves no no no, no eh, tengo ahí eh, bueno me pongo la raña pero hay un museo de contrabando vaya no me salen ni cache la más salada sí. que bueno ahí hay un pequeño museo que, que está dedicado o, o, o contrabando Sí cuando sí. eh, las técnicas cab había no sí, sí. Eh, porque porque eso fue algo bueno Eh, cando falamos de contramando, non falamos de do que podemos ver na serie de televisión, do narcotráfico de todas sí, estas sí, cosas, sí, sí. senón que era casi un o, o, o intercambiar cosas que nun lado de deste de país eh, non había eh, no, o xa, sea, eh, eh, non lado porto e desa e viceversa, porque había das dúas partes se pasaban, fíjate ti, agora falando do culto misto, é eh, A, a primeira penicilina que entrou eh comentaba aparte parte hai, hai un libro feito por unha señora Dalí a primeira penicilina que entraba que entrou en España entrou polo Composto porque eles tiñan o Portugal tivos a relación foi fluida co o Reino Unido uh -huh. e entonces estes comerciantes baixaron e eh, penicilina en España era moi difícil encontrala, pero dende Couto Misto se distribuía penicilina, de feito, eh, eh, eh, había tres boticas no Couto Misto, o sea, case había botica tantas boticas como como habitantes e estaban dedicadas a eso, a, a meter dedicación que en España non encontrabas e viñan e viñan dendalí. Lóxicamente era un negocio bollante porque porque, eh, claro, o descubrir a, a penicilina supuxo un, un antes e un despois moitísimas enfermedades enfermidades e Pois si, eu di, comentábache iso que que, que que de volta te, te meterás por Entrimo, subiras para riba para eh, Si, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me... sí, porque hai sí, unha zona de, que o pasar de, de Galicia a Portugal preciosa, sí. unha zona sí. fantástica. To, no? to, toda a zona da Raia, bueno, Eh, a, a min personalmente as partes interesadas que te credibilidade teño que vou dicir ó, da miña terra se sou enamorado da terra entonces sí, a credibilidade algún poda dicir ah, xa isto xa dicir sí, sí. pero é é é é é é é é Castro Laboreiro... Eh... E ademais ti que... coñecer moitísimo todas esas zonas porque tens documentación gráfica sí, sí, que, que, que sí. xeches eh, en eh, moitas ocasións, eh, non? Eu, eu digo sempre, eh, Castro Laboreiro é un sitio que hai que ir... Fermoso, fermoso, sí. Fermoso. Sobre todo, eu digo sempre, toda a xente que vai ao Castro Laboreiro... e eh, que faga un pequeno salto e que valla a das brandas, sí. por exemplo, a, a de Porto. Porto, uh -huh, eh, Porto de Rovira. É, é, é sitio, un dos sitios que, eh, con habitantes permanentes, é unha familia, me parece, que queda ali para tener fracasso laboreiro, e sí. está situada, eh, creo que, a mil cem metros de altura. Sola, solamente hai outra aldea na Serra da Estrela en Portugal, Con, que vive xente a tanta altura, sí, no? Sí, La Val eh, de Mouro eh, me parece que o sona, si aí pois eran eh, eh, eh, eh, a xente se movía ate esas partes máis altas sobre de de, de primavera ata prácticamente cando empezaba o ano cocando, ¿verdad? Sí. Eu, que era Castro Laboreiro en sí, prácticamente quedaba valeiro vale. ata que ata que volvía o o Hernando. Eh é, é, é moi recomendable de verdad, visitar todas esas esas as brandas. E e ali, en Lamas de Mouro eu lle recomendo a todo o mundo que vaya aí, que vaya ao centro de interpretación do parque. Claro nacional ali sí, sí. además está permanentemente aberto todo ano no? sí, sí. E, esa instalación y allí hay no aparte de que eu as veces que fue ahí sempre encontré con os funcionarios Muy bueno, atentos eh, Atentos, amables y se van a explicar eh, un pouquinho o que o que o que vas a topar o que vas a ver incluso a fauna y mm -hmm. eh, sí, sí, sí, sí, é, é un sitio de verdade que... Pois, pois, de verdade que cando falamos contigo sempre nos, sempre nos a, a, acercas, nos lugares extraordinarios e lugares importantes que todas as persoas que, que nos están a escoitar seguro que o toman nos apuntes para que en algún momento se si hai eh, salida ou, ou por lo menos viaxar ahora en, en as vacacións no, no verán, pois, achegarse a lugares tan... Eh, feiticeiros en candidatos e despois, se si se baixe para baixo chegar ali a, a, a, a, pois para, para despois eh, meterse cara, cara a España, pero oh, atravesar toda esa zona de Portugal pois, eh, Monsão, lógicamente é a zona xa final pois aí aproveitar para degustar o albariño de, de, de Portugal que o, o, o, o, o, o, o viño verde o, o, alba o, o albariño que é portugués, porque en España sí. é rías baixas. Claro, claro. claro. A denominación albariño corresponde aos portugueses. Son grandes productores de, de viño e de moi boa zona. E, a verdade, eu viño e, eu non sou moi experto, pero coas temperaturas que hai, porque a que estáo falando dos sitios de Galicia, hai temperaturas de bran, verdad? E po viño a temperatura... Para ah, que colla sí, sí. de alcohol, para que teña esos azúcares... E eh, presentaba eh, eh, eh, tais plantacións enormes de, de, de, de viño. De viñera, eh, sí. eh, me decías ti, eses lugares eu poños, Pero eu sempre dou un consello cando ven xente que che pregunta e eh, eh, eh, digo, yo, mira eh, o primeiro é salirte fora das autopistas e das automías é ah, sí, sí, eh, sí, sí. eh, eh, deixarte perder claro. e eh, eh, ir con papel na mão bueno, pois pues está ben e eh, aí vai o Castro Laboreiro vai a Lamas de Mouro vai ao Santuario da Peneda ahí, pero carón, se, sí. se, uh -huh. se tens tempo eh, desviate por aquel camiño que vais encontrar os tesoros Os tesouros están eh, en sitios apartados, porque se estuveran a veida dunha carretera na que pasa millaros de coxas, se hubere levado o tesouro con <risas> <por> él, e <risas> <risas> desapareció o tesouro. Entón, este outro día me decía una, un, uns mozos, eh, para, para o ano que ven vamos volver a e eh, vamos ir a a, a a Fisterre, vamos ir a non sei que, E dicía que foi ben, pero cando vai a fiscer, hombre, vaite o Pindo, vaite vai, claro. o Vai te o faro de menos conhecido de Chande Touriñán, o Roncudo. Eh, eh, eh, eh, eh, exactamente. Vai te aunque é coñecido, pero menos vai te o cementerio dos ingleses, emicia, sí, sí. emite, que se te merece. Porque a veces, bueno, hai que un pouquinho eh, ver a historia eh, e ver por que a Fisterra chama a Costa da Morte, claro. por que non sei que, mm -hmm. e iso te mete en un viaxe, verdad, de emocións, de, de, mm -hmm. de, de redescubrir, re se podes ser a palabra, e é cando un... Eh, coñece, o sea, xinte, xinte e aparte acaba coñecendo e entendendo as xentes, no? Tá, e, tá. non é decir eh, moitas veces eh, eh, é, é un pouco eso, de, de, de ir as tes as desidios Tauriñán debe ser o o, o, o, o, o, o, o, o, o farzo Tauriñán debe ser o máis exterior de Galicia de, de Galicia e de, de, de, de Europa e de Europa tamén Europa, ¿no? de Europa continental que ocorre? que Xande touriñán eh, é unha superficie llana non é un promontorio é un sí. pouquinho ao norte de Fisterra é sí, sí. eh, eh, claro eh, para un navegante é moito máis visible o peñón se ha producido maneira, o montículo o que está cister e o faro eh, como a terra redonda o alcance geográfico mm. de, de eh, visual de un marino mirantes cister eh, eh, que toñaán ¿no? claro. o sea, eh, entonces entonces esa a razón do, do de por qué grandioso tan tan grande, tan importante, ¿no? Sí, o, o, y y, y, y por durante séculos eh, oye, sea, ya hay os canales eses de circulación dos sí, barcos uh -huh. eh, pero fai uns anos, e ti seguramente acordaré de si vades a Pisterre mirabades unha caravana de barcos pasada por ali ah, porque sí. os sistemas de navegación que había era eh, eh, había que tomar a última, si non había satélites solamente uh -huh. era eh, eh, estimado, unha navegación Por, por estimación, sea dando tantas horas a este rumbo estando en tal sitio e iba a carta Pero había que situarse. A última vez en fue situación situación verdadilla, verdadera ah, decir con referencia a un punto. Entonces, teño Fisterraí, era ahí me vou cruzar o Atlántico, eh eh chegou a Nova York, non equivocarme, e a, para e, e terminar en Buenos Aires. E, e, e se, se calculaba, claro. Pensa que o que sería un, un minuto ou un segundo de, de, de arco nos cálculos do capitán. Iba para iba para Nova York e terminaba en Brasil. E iso eh, supuñou uns costos enormes porque había que volver subir o barco para arriba. Eh, eh, eh, eh, eh. Entonces, eh, por eso, por esa importancia de, de esa situación que tomaban eh, o, os marinos no nos instar, aparte xa a historia tamén, que, que andaba por pues, cabía de que a xente xa peregrinaba de, desde fai miles de anos a ver o, que, se, que o sol se metía na auga. Claro, é é ti pensa eh, o, o o medo que pasaría ou asombroso que sería para para que a xentes os O, o pensar o sol que era necesario verdad sí, sí, sí. Eh, que se va a meter na auga e eh, que o día siguiente se volvería ou non volvería claro claro, claro. Vale, aparte, pues... aparte o sitio impresionante eh, toda esa costa impresionante as costas sí. de sol e eh, Nesa forma, bueno, Fisterre xa está petao, ahora vas, e ali hai centos de peregrinos, e, porque moita xente a, despois de chegar a Santiago da Compostela, vai... Vez, sigue emprendiante. Vol, vol, vol, vol, vol, volve cambiando hasta o final na, da hasta o Fisterre, hasta o final do mundo uh -huh. conhecido, no? sí, sí. pero eh, eh, eh, eh, eu recomendo sempre, vaite ira, pasa por Curcubión, C, C, vai topindo e ver o monte Pindo. O monte Celta, que lle chaman, sí, non? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Como, bueno. como dicen, como monte sagrado da cultura Celta. Sí, sí, sí. sí bueno, escoito, o, que digo, o que eu digo de, de, de visitar esas zonas que que ti nos comenta seguramente, dirílla a todos os nosos coitantes teñen moito que ver precisamente co, co, bueno, coa natureza, lógicamente, pero que tamén en cada unha desas zonas a gastronomía é insuperable, non? Hombre, que che vou dicir eu de comer, querer peixe por exemplo, na mm. Costa da Morte. Bueno. É eh, eh, eh, que, que um, o sacalo do, do, do barco eh, que entre... O sea, as sardinhas que comínevo ese, que chegou ao barco ás dez e media da mañana e eu ás onze media tiñe as sardinhas na casa. Menuda eh, frescura. Eh, eh, eh, entón, é eh, Impressionante E aproveitar eso home, hai un, hai un un día eu atopei Cunhome que é dueño De un restaurante Importante, moi importante De, de esa zona E eh, eh, eh, ten un nombre singular mm. E eh, decía Bueno, non sei se podemos decir ou non Claro que sí, claro que podes pero, sí. pero o restaurante eh, eh, Chama-se Tira, Tira do Cordel Ah, sí E eh, O de tira do cordel viña porque Dende o restaurante verdad mm -hmm. Se dixía Ti que queres Os pescadores pasaban por ali E decía, Home, se tese un unha valesa Se tese unha aluvina sí. e, e dende a ventana da cociña Se botaba un caldeiro Atado con un cordel E se tiraba para arriba O peixe, a, sin tocar continente O sea, chegaba do bote A cociña do restaurante Uh -huh. E eh, eh, aí, aí que quedou o nome de... de do cordel. Tira do cordel. Si, si está en Fisterre, si. Sí. Xa sí. me falou de el, o Pepe, Pepe Formoso. Por certo, que si, si vas alguna vez a Fisterre, o hotel... Bo, bo, bo o a menudo, eh, porque cada, pues cada vez... Que... Tienes que saludar a, a Pepe Formoso que es dono del do Hotel Bellafisterra, que es un pues, hotel o, o hotel literario que llama él, chamais mucho, coñazo, coñazo, no pues, estuve pues, dentro, pues, pues, pero sí si, pues si que te te quedarte a conocer diciendo que eres un corresponsal de eh, la nuestra, nuestra radio. Eh, claro. Tal. Dices que eres corresponsal da nosa rádio. Claro. Eh, na, bueno, Se las ben recibido. Pois pues, e eh, precisamente de tiro do Cordel o, o Pepe. E aparte sí, de que fai ali a ir unha especialidade boa teñen teñen que precisamente ultimamente especializáronse eh, na brasa, sabes? Sí, sí, sí. O de Tirado Cordel. Sí. Entonces, eh, eh, Fisterre eu cada vez que ven a alguien en el tal eu chepe fai unha excursión hasta o of, Fisterre xea de inverno ou de gran porque, oi, a veces que bonito é eh? a posta do sol, as playas, verdad Caray, a playa claro. máis anda de Galicia que aí d'ahí ¿no? sí, sí, a playa de Carnota a Carnota outra sí, vi... recomendación que chez baguas, si, <risas> antes de que si vas a Carnota ou o, o, o, o, o, o, o, o, o Hiperto, hiper, tens que ir a casa a casa da nosa amiga Carmen Carmen ten unha vivenda rural que se chama Xanela da Lúa qué nome máis bonito. Pois tens que visitala de, de, de parte nosa eh, eh, seguro sí. que serás moi ben recibido. A punta, apunta Sanela sí. da Lúa e Lira. El Lira, en Lira. Lira. Vale. O dos onde Ola de Carnota. O donde se discute que se é máis ma, grande o horrio, de lira, de canota... <risas> sí, eh, eh, eh, fíjate, sí, sí. fíjate que especial é Galicia, sí. que se pode discutir de, de, de La, do tamaño dun horrio, sí, cando, cando o que é medible non é opinable. Se metemos un metro, e eso, é como en todos os sitios sí. igual, é un metro. Bueno, pois non somos capaces de estar discutindo claro en sí. días... Horas, anos, se é máis grande o de Lira ou de Carnota. De Carnota, sí? exactamente. E eh, eh, eh, res, eh, resulta que isto eh, é o medical sacar as medeas nadie. Pero oh, un día alguén se puxa a medir, eh, resulta que o horreo eh, máis grande de Galicia está en Araño, en Bolio. En Boiro, <risas> e, e, non, e non ten discusión eh, vale. eh, Tirar de dentro Pero eh, sí. temos, temos ese encanto Que somos capaces E ao final e Terminan todas as conversacións Ao final tú me, me queda a razón claro, o, claro, o de Carmopa É claro. o máis grande o, o outro que estaba discutindo Cheja e o outro Ao final dou má razón O de líder é o máis grande Sí. <risa> bueno, o galla que tan xoso so, se xa o so problema pero o que si sí, é certo que disfrutar da gastronomía en aqueles entornos é eh, fantástico tanto dos, do, do marisco que os percebes ou non sei as propias bueno, todo, todo, yo, yo peixe algo fora de bueno, xe por, por, por certo eh, anodad che ven os nomes o de Pepe Formoso e sí, o de Xanela da Lua Pepe Formoso, chanel a la lúa, no lo había escuchado nunca, es precioso, sí. bueno, es precioso, pues... o nome para, para algún que no sea galego sí. parlante, Ventana de la Lúa, exactamente, sí, Ventana de la Lúa, sí, sí, eso es Fe, algo... de lúa moi ben, eh, bueno, pois pois eh, eh, non sei se te incomodamos moito tempo pero a verdade é que se si, si tes, si tes algunha cousinha máis que ofrecernos ou polo menos darlle eh, por certo, sabes eu como fazer que eu queria dicir a ele que falaba de, por exemplo que se queres ver algo tens que salirte o camiño, non a carretera sí. o camiño Sí, si, sí, si sí. Claro, eu falo Porque de meterse, era que sí, eu facía eu Cando iba claro. con familia e todo esto sí, E eu sí, iba, pois, sí. prever Porque o seu auxilio era preverlo sí, Non é preir sí. Vou a comer unha fabada Ou vou comer esto, non Mira, mira, Armando, fíjate Fíjate que isto bueno, algún pode decir ah, oh, estáse tirando da moto oh, Si sí. oh. Moitísimos anos moitos anos, en de mozo eh, eh, pateando recorrendo Galicia lugares, falta falta, e falo che de, de máis de 40 anos con regularidade eh? falta primeira vez que eu houbera salido un día por aí e non houbera descoberto algo novo mm. e, e, eu digo sempre que que Que que ganas. Galicia non acaba nunca, no. nunca podes, é, é, que, é que descubres cada día algo fíjate, fíjate eu teño no blog casi sete mil entradas de sete mil lugares diferentes de Galicia bueno, de patrimonio no gráfico, dun cruzeiro, dun, dunha igrexia, dun outro e uh -huh. cada vez que vou descubrar algo e se me atopa de máis cuha persona de dalí es entablo conversación vai mirar algo que que quedó esquentido que olvidado sorprendente de verdad. Mm -hmm. no, no, non vas a acabar nunca de verlo pero eso sí salindo de fora das guías eh, oficiais y gestoto que dos folletos que che dan porque bueno sempre te mandan ao mismo sitio no eh, E, e, e, e despois é sorprendente vas a Sanxenxo a Bayona e aquel está saturado resulta que te subes 4 kilómetros hacia o interior, te desvías 4-5 kilómetros e, e tes un sitio tranquilo, encantador porque a xente e, parece que temos medo perdernos eh? e as carreteras todas eh, van a terminar en algún sitio e, e volverse para atrás pero Bueno, a gente, a veces notas de que vou a Fisterra. Ele eh, eh, vinha, vou comer a Fisterra, por exemplo. Uh -huh. ah, me diz o GPS que duas horas e quarta. Bueno, vou comer às, 12 da manhã, às, às duas da tarde, salgo de Pontevedra a, às onze e meia ou às doce menos quarta. Me caches nada más, dijo, pero un día que te vas por ahí de paseo, pero tú no puedes marcharse hoy toda la mañana e ir todo medio uh -huh. de anda a costa. Y disfrutar de tomar un café en muros, de de, de tomar un refresco eh, en lira. Nada, ¿eh? Pero, A xente corre moito, non sei. Será, sí, sí, sí, será, sí. será que eu son é e non podo correr tanto. Exactamente. No, e, e, o que fai falta é sopoñerle ganas de, de, de facer que o, o, o que ti buscas non, non é precisamente facer daño, senón disfrutar co que estás mirando, non? Exactamente. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, eh, eh, é a sorpresa. E eh, eh, eh, eh, agora xa como temos que ter que terminar. O que no le gusta más, hay sitios sorprendentes. Yo digo siempre, ah, ¿por qué no te acercas hasta Quiroga, y de Quiroga te metes cara a montaña y recorres algún sitio de Caurel? Que eso también es algo eh, que, que hay que vivirlo. O sea, eu son excusiones que que siempre que ven alguien yo digo, vamos a ir Ah, pues y después ahí de estar ocasión o vamos tirar a, a Quiroga, Monforte, todo por ahí o, o la Rivera Sacra, ¿verdad? Sí. Que que que eso, bueno, al eh, Cuntado Norte de Galicia, porque claro, eh Pepameo, claro. Alfóz, por ahí, eh también, también sorprendente, pero eso ya cuando voltemos, cuando voltemos Sí. con evo sí trabajando. Vamos, papel, ah, claro. vamos a hacerlo. Oh, claro. Yo voy a vou seguir apuntando cousuñas vale. para, para para sacar a... morrilla esa. Que... <risas> y voy... aquí eh, eh, eh, eh, eh, eh, cobas por ahí, aquí siento una llamada. eu tengo que ir, que siento una llamada potentísima, que tengo que coger el coche, marchar, que sea... Eh, que non iglesos, eh, que igleso marchar hasta Uga Santa e ir a Lama mm. ou marcharme a Soltelo de Montes e eh, perderme por aí por unha aldea de Beari no, moi que... ben, Pois, a verdade é que, aparte de que ti tes moito cariño, moito, moito apego precisamente polas zonas do norte de Portugal, por certo, falando do norte de Portugal, despois para despedirte voute te unha peza de música, se chama O Maillau Maillau, que, que tamén oh, é, é, é. Ten, moi, ten moito que ver precisamente co o noso cariño da, da música galega, sí, non? Sim, sí, senyor. É portuguesa. Eh, poxa, xa, xa, teño, xa teño aquí oi o dedo no volumen para para escoitarlo sí, sí, sí. pois pues agradecerche moitísimo que estiveras coxe con sí, nosotros nesta ja. despedida de tempada de 2024-25 eh, eh, desexarche un feliz verán gracias Julio, gracias Armando gracias a te... gracias Armando gracias Julio eh, unha grande esto, aperta e eh, eh, cobran xexa veña eh, ch, cheo de felicidade e fortuna Para todos e todas. Grazas. E feiticeiro tamén, moi ben, veña. Está louco, an. A loucura, calo. Calo. Que vida a tu e volver ao trin-tin-tin pasear na rua. Vou na maias oh malhau malhau quem te deu as maias foi un um caixeirinho oh terrim, tim, tim, tim, tim as pernas feias foi un um caixeirinho, oh terrim, tim, tim, tim as pernas feias Oh, terrim, tin, tin, tin, as pernas tortas Põe o um gaxeirinho, oh, terrim, tin, tin, tin, as pernas tortas a No Baix Pool Party, festa de final de curs Per celebrar el final d'aquest curs escolar, obrirem la piscina municipal de la Montanyeta només per a vosaltres Si tens entre 14 i 20 anys. ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu del municipi t'esperem a la Pool Party Divendres 27 de juny de 2 quarts de 9 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Montanyeta L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi Més info arroba joventutsantboi al whatsapp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 45 anos am tú Galegos no baixo O oh, meu amor é pequeno, pequeno co mocharuto é capaz de namorar 25 dun minuto nos no con Armando Fernández y Julio Cowgill teñamos previsto falar cunha persoa importante da nosa entidade, unha moza que fai pouquinho tempo que está na, na entidade de Rosalía de Castro de Correña porque ademais estivo aí eh, contigo precisamente presentando sí. un sábado pasado a, a, a grande ofrenda Floralda, la rosaria floral, de Castro de Patricia, ¿no? Sí, sí, que eu teño que disculpar mediante dela porque non poido non podemos agora además está moi ocupada ela, está, agora está traballando, por tanto claro. hai que eh, de verdade que que, que xa non pode ser, pois pues non pode ser, pero Seguiremos que Seguiremos intentando partir intentandopois despois do verán voltaremos outra vez a marcha. Estamos quitando precisamente Duas pezas de música que ela nos propuxo para poder escoitar Cre os escoitantes vamos a fazer un pequeno percorrido desa festaza que se fixo en Cornell Que non non foi somente o fin de semana que tamén foi o San Xuan tamén tamén. Comezou o, o Benres pasado co, co, co a inauguración Cantando nada menos que Rosalieiras acompañadas Despois de Carlos Núñez no, Hombre un, un momento extraordinario Que eran as doces da noite e indo non, indo a... a xente non, eh, non fuxía eh, A xente dun fuxía A banda de gaitas de Rosalía Tamén, tamén. tamén de Bueno, eso o Benres Pero sábado e o, o artistinha foi xa tía eh? bueno, o artista non o artista fiz o que pudo vai, vai, vai. O lado de Patricia, Patricia bravo, é, sí, é, sí. é doado poder facer cousas ao lado dela e entonces pois foi cando se fiz a ofrenda floral ao busto de Rosalía de Castro que en Cornella se está posto no parque. E, e pouco, ou cando se pediu para facer o, o busto, vai, para fazer o busto, nunca dixeron que non. Eh, a ver, é que lo costou, no seu momento, costou, costou. Sí. Pero, bueno, eh, historias pasadas, ou seja, algo, algo non, pasada non... Non move moinho. Vale, sí, pois iso. E é entonces... total, que, ademais... Aquel busto recibió de vez en cuando alguna sí, mala... Sí, sí, bueno. bueno. Pero ese día fue un día estupendo porque estupendo, sí, muchísimas eh, entidades, muchísimas organizaciones, partidos políticos... A a también, también, flores, también se llegaron, que algunos quedaron... A poner las flores allí, vale... Eh, eh, entonces fiche presenta, representando a todas, ah, bueno, unha delas pa, parece que, ademais, subiche o volumen de voz, me parece que era un, un, algo relacionado cunha tal amparo, non sei sé, que sí. as donas, como é? Sí. Cornella por las donas aumentei <risas> unha voz que se notara que Cornella tabalí. ali e vale. ademais eh, as donas e entón, pois pues, elas me saludaron me me dixeron collín como como a voz, eh? <risa> y entonces moi ben, estuvo moi ben todo. ou vaya, pola miña parte, eu ben moi ben todo. Y entonces pois o mismo despois antes de comer tamén houve charanga, houve eh, canto, houve baile, houve bono. Parlamento. Sí, sí, sí. Ademais despois tivemos a visita nada menos que do ex Presidente da generalitat S sí. Montilla e tamén o presidente do Parlamento de, de Cataluña actual. Sí, exactamente o actual e, sí, que sí. fixo o seu parlamento en catalán, pero tamén en Galego. C sí, eh, é tamén papel sí, de... sí, sí, sí, sí sí sí sí sí. Sí, sí. E depois moitas entidades galegas de Cataluña Entre a de, a de Terrassa de, a, a, de, a de Rubí a de, de Badalona, de Rubí bueno, moita, Moitas e, e a verdade que pues, foi un, un acto Bonito, bonito sí, sí. Despois, os propios rapaces Me parece que se deron conta eh, Presentaron eles mesmos as súas as suas pezas, non? Claro. É dicir, Rosalía de Castro presentou as, as pezas que teñan que que, te, que, que te iban a tocar. A Garimos de Badrona presentou as súas Eu os de tambor aqueles ah, os da batucada tamén. Un rapaziño novo coñi como como tocaba. Como sí, sí, sí. E despois pola tarde volta outra vez as, sí, sí, as, as actuacións de, de de grupos culturais Amigos eh de, de Cornellà tamén, de... Tamén moitos de elles eran de Cornellà. Ya a gran verbena. Oi, a verbena vamos. E os foguetes. Eh, os fogos... E a queimada. O, os fogos artificiais, a queimada o día seguinte. A queimada o día seguinte, o día seguinte unha grande celebración tamén. Volta outra vez pola mañán as, as asociacións culturais con música galega e eh, despois pola tarde boom, mm -hmm. novamente mo, esos eventos culturais eh, amigos e eh, veciños a, hasta os de Extremadura estiveron ali tanto sí. no e todo. E despois eh, volta a verbena eh queimada para des, de, para, de, Hombre, claro. para despedir a festa. Para despedir la, uh -huh. a ver, a verbena e a festa. Claro que sí. Vamos a seguir escoitando música. Si, escutamos que... unha petinha de música An... que Dani xa nos ten preparado. Vamos a rematar o programa con música para disfrutar, queridos suscuitantes. Vamos a lá. <N compression> Iba por lo bravo a Baezo. Ah vaya segunda y va por campo arriba para arriba o melro como era pillo o con la pata por arriba o pata por arriba hay alegro hay xereidos escoitantes eh, seguidores o, acabo de poñer aí nas redes que, que foi un placer estar con todos vosotros durante toda esta tempada 2024-2025 desexamos que teñan unhas felices vacacións un, un feliz verán cheo de mm, disfrute e eh, que o vindeiro mes de setembro voltaremos aquí con moitísimos azos con pilas cargadas eh, e eh, eh, voltaremos pois iso, con ganas de que o pasen tan ben como pasamos este ano como mínimo moitísimas gracias por estar aí, queridos escoitantes eh, ata vindeiro mes de setembro se deusquer pois pues moi ben amigas e amigos eh, pensade en positivo pensade en que estamos aquí e pensade que vos estamos agardando e mm. amigas amigos, como digo sempre que anoite exiso vos o descanso e arrúa a vosa liberdade De comer de setembro. De comer de setembro. Queridos escoitantes, pasade o bem. Oi, quero dicirche un algunha vamos a poñer música para despedirnos, eh? Sí. Una un pequeno escrito que, que se fixo nada menos que no ano, vou dicir, no ano 1876. Non sei se si escoitache algunha vez unha persoa que chamaba ¿Que de Castelao? No. no. E, o, firmaba co o tío Marcos da Portela. ¿Ah? y él se era Valentín la máscar bajada e decía así teñen os povos a gala no sé un lenguaje falar fálase china una china portugués en portugal catalán en cataluña en alemania alemán soy os galegos de agora hasta vergonza ya yes da falar a, mel a melose doce fala que falan si pais sí señor manda truco Man, si, sí, eso iba a decir manda truco. parece mentira que no 1876 dixeran eso e que hoxe eh? sí, sigue... non se acorde moita da, e da xente e, e que ademais eso eh, que sois os galegos de agora hasta a vergonza lles dá falar a melosa doce que falan pois ese é o bueno, queridos pues... escritantes Ata vindeiro o mes de setembro. Extamente Pasade moiis de templo que volverem voltaremos a estar aquí con todos vós. Pasade moi ben.